Проект за мавзолея като спектакъл спечели наградата за съвременно изкуство «База» отмяна на края на нещата. Така се казва този, този проект на Александра Чаушова, която представя действителните архитектурни планове на взривената сграда на Мавзолея като сценографско решение за фиктивна пиеса, впрочем написана от художничката. Пиеса, която държа в ръцете си в момента. Това е едноактна пиеса, която се развива около вечното тяло. Тази работа беше избрана за на престижната награда, но нека да кажа, че всички работи на номинираните носят рефлексия върху отпечатъците от миналото по един силно политически начин. Добър ден! Добър ден! На Александра Чаушова, носител на наградата. Пиеса, която се случва в подземията на Мавзолея, с действащи лица. Официален говорител, архитект влюбен, погребален агент, група деца, минувач Портиер. Това са фигури и обобщения, така ли? Беше ми интересно да напиша нещо, което да разсъждава около е, идея, около желанието за безсмъртие на една идеология. И всъщност е, тези персонажи са до голяма степен вдъхновени от тази пиеса на Брехт, която е за нацизма. Смисъл, че не исках да пиша пиеса, която да има някакъв наратив, който е определена, а просто да има герои, които изказват мнение. Около нещо. Какво означава официален говорител? О, официален говорител. <сък> <сък> Някакво правителствено лице, предполагам. Тоест, това е гласа на властта, така ли? А, да, да. Който а, се обръща към. към кого? А, обръща се към, дами и господа, народни представители. Същност. Пиеста започва с е, едно утопично отменяне на края на нещата. С, една, от, е, с едно утопично постигане на вечност. Е, защото е, е, това ми беше интересното, че тази изграда е, на Мавзолея не просто е, излага и съхранява едно тяло, но излага една идея за вечно съществуване на определена идеология. Да, обаче свърши. А, взрив, а, оп, край, няма го, тялото вече Тялото е кремирано и погребано в гробищата. Отмяната на края на нещата не се е състояла. Това добре ли е или е зле според вас? А, мисля, сега, това са две различни неща. <съща> значи, е, първо по отношение на самото взривяване на мавзолея смятам, че е зле, защото според мене именно е, е, заличаването на подобни паметници отваря място за носталгия. Или за нови такива. Или за нови такива, за нови митове, за нови фантазии. Е, е, или за стари фантазии. А, а иначе, че отмяната на края на нещата не се е състоява, мисля, че е позитивно. Защото смятам, че нещата трябва да свършват от време на време. Откривате архитектурните планове на Мавзолея. Защо в тях видяхте възможност за театър? А, защото а, сградата е имала театрална функция използвана е като трибуна. В един момент много успешно, както всички знаем, е използвана за, наистина за театрална е, сцена. Е, за съжаление, видях, че при Аида всъщност са построили пирамида отзад, което е малко безсмислено. Е, но... Така или иначе, Сградата е имала тази функция на, на, на сцена. Освен това, самото движение в Сградата е определено и създава някаква хореография. А... В която всъщност разполагате тези ваши герои. Изключително интересни са а, техните костюми, които сте изрисували. <съща> Благодаря! <съща> само, да, само да ви попитам от тук нататък какво? Наградата ще ви даде възможност за едномесечна резиденция артистическа, творческа в Нью Йорк. Била ли сте там? А, не, никога. И заради това съм много благодарна на Института за съвременно изкуство на Софийска градска галерия за наградата, защото мисля, че е невероятна възможност. Освен това, ем... Тя се състои и в изложба в Института за съвременно изкуство, което смятам, че ще бъде много обогатяващо, защото е прекрасно да общуваш с други художници. А изложба в подземията на Мавзолея, мечтаете ли за това? Не. Добре, това също е интересно. Благодаря ви, Александра Чулушова, носител на наградата База за съвременно изкуство. Нейната работа, както и работите на всички номинирани, могат да бъдат разгледани на втория етаж на Софийска градска художествена галерия всеки ден без понеделник от 10 до 18 часа, в неделя от 11 до 18 и специална благодарност към екипа на галерията, който ме допусна вчера наистина в последния момент, малко преди 18, защото по принцип затварят касите достъпа в 17.30.